Per conèixer una mica més a fons quin pot ser el rumb de la política belga els propers mesos, connectem amb Carme Colomina. Ella és investigadora del SIDOP, al Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona. A banda, va ser corresponsal de Catalunya Ràdio durant quatre anys a Brussel·les. Carme Colomina, bon vespre. Hola, bon vespre. Li han sorprès els resultats d'ahir? No, la veritat és que no, perquè, de fet, ja tots els sondejos apuntaven a aquesta possible aliança, a aquesta possible victòria de la nova aliança flamenca. Per tant, no ha sorprès. Sí que hi ha coses que m'han sorprès més que aquesta, que aquesta victòria, fins i tot que ja era una victòria anunciada. Aquesta... Aquest predomini dels, dels socialistes balons, aquesta victòria clara del Partit Socialista a Balònia em sembla sorprenent, la caiguda del Partit Liberal, i una altra lectura en positiu també em sorprèn eh, que el Flams Belang, que és l'extrema dreta flamenca s'hagi convertit en la cinquena força política de Flandes. Això em sembla molt positiu perquè va arribar un moment que s'havien convertit en la força gairebé més votada al nord del país i aquesta davallada de, de l'extrema dreta sempre és positiva. Uh -huh. el, el que sorprèn més, potser vostè ja, ja ho ha apuntat, és que finalment amb tot aquest panorama que, és, que, que hi ha aquí a, a Bèlgica, amb tots aquests problemes de decisions i tal, el primer ministre pot acabar sent un francòfon socialista i amb nom italià. Sí, ja, això ja és part d'aquesta barreja que és Bèlgica, no? Realment seria un pas extraordinari que després de 40 anys i tornés agué, i tornés a veure eh, un, un primer ministre francòfon. Sí, ho seria, això sí, perquè els flamencs li sadiria del de lloc, perquè és clar aquesta divisió del país, on els flamencs són el 60% i els altres el 40%, la majoria sempre la tindran els flamencs i per tant des de que hi ha aquest sistema electoral, dels doncs els flamencs eren la majoria i ocupaven el càrrec de primer ministre, però clar, Barda Weber sap que té per endavant una negociació molt difícil, si és ell qui ha de formar govern, perquè pels balons no serà gens fàcil intentar arribar a acords governamentals amb uns independentistes flamencs, i per tant, eh, ella ha llançat aquesta carta, bastant intel·ligent per part seva, la veritat, de dir, si el problema és això, jo cedeixo, fàcilment el càrrec de primer ministre a, a la força francòfona més votada. Això sí, el que no penso renunciar és al meu programa de govern. I, de fet, aquest, aquest és el, el problema de fons no? i el que farà més complicada la negociació. De totes maneres, el, el líder, Envar de Weber, com vostè deia, el, el líder dels independents flamencs, ha dit que de moment eh, Bèlgica no, no s'ascindirà, sinó que això es produirà amb el temps. A, de, de, totes, de totes maneres, creu que és fiable que toma. Fiable? No no sé, jo no qui ho ha de dir, si és fiable perquè En quin sentit? En sentit de, de responsabilitat d'estat, de, diguéssim. Bé, el que està clar és que els flamencs que l'han votat, que és el 30% de Flandes suposo que sabia el que votava quan, quan va decidir votar una força independentista. A veure, Bart de Weber el que té és que... És un, és un gran comunicador. És una persona que ha sabut arribar directament a la gent, amb un llenguatge clar i sense embuts, això és veritat. Una altra cosa que ha jugat al seu favor, per exemple, és que ella ha sabut vendre que són una força nova en la política, perquè aquesta nova aliança flamenca només té deu anys d'antiguitat i aleshores en un país on les forces polítiques tradicionals cada vegada estan més desgastades, i on cada cop costa més votar, doncs tot el que sona fresc, diguem que ha arrencat, ha arrencat probablement més vots. Ell intenta no fer un discurs rupturista. Està clar, de totes maneres, que si el que, el que deixa clar és que el seu objectiu final és la desintegració del país, ell, ell diu, jo no vull fer una revolució, però el que sí que crec és que Bèlgica s'acabarà evaporant. Per tant, es tracta d'anar fent reformes de l'Estat fins que l'Estat federal no tingui massa sentit. Ell ara parla de, de formar un estat confederal. De totes maneres, a Bèlgica tot ha d'anar per compromís i de fet per això estan com estan des de fa anys que no aconsegueixen tenir un govern que duri doncs més de dos o tres anys no? perquè és, és aquest sistema electoral que els obliga a formar governs federals entre els partits més votats del nord i del sud i en aquest cas una altra vegada hi torna a veure un escenari molt complicat perquè les forces més votades al nord i al sud no són les mateixes, però és que no és que no siguin les mateixes, és que són gairebé antagòniques, perquè els partits més votats, el partit més votat al nord, que és aquesta nova aliança flamenca, és un partit independentista i de dretes, i el partit més votat al sud és el partit socialista, que a més, eh, en el llenguatge del carrer dels flamencs, cada vegada que s'ha de parlar dels casos de corrupció del sud, acaben sempre assenyalant amb el dit amb el partit socialista a valor, o sigui que que si ells dos s'han de posar d'acord per formar un govern, això ho fa difícil. I després, el que és encara més complicat és el programa de govern, perquè el que porta Barda Weber en el seu programa de govern, que és, sobretot, més podert a les regions en matèria fiscal, en matèria d'ocupació i en matèria de seguretat social, això pel sud és anatema. Sí, és un discurs que fa molt de temps que està movent-se a Flandes, això d'acabar amb aquesta caixa única per la seguretat social. Per què? Perquè el sud depèn molt, d'una manera vital, diguem així, de les transferències del nord. El, els flamencs són contribuents nets al pressupost de l'Estat, sobretot en temes de jubilació, de pagament de pensions, de pagament de subsidis per desocupació... Els, els balons sense això no sobreviurien. I una de les propostes que té sobre la taula la nova aliança flamenca precisament és això i fa molt difícil preveure que hi pugui haver un acord entre balons i flamencs en un tema tan delicat. Uh -huh. I la imminent presència de torn europea, que recaurà ara en Bèlgica, pot obligar a una espècie de pacte entre cavallers per tirar la situació endavant i estabilitzar la situació o, o, o no influirà gens? Jo no crec, no crec que, que això pogués, pogués obligar-los a, a formar un, un govern més ràpid. La veritat és que no, perquè, a veure, de moment, ells podria, si fos necessari, arribar a formar un govern interí, no? que, que s'ocupés del país tot el temps que calgui, fins que hi hagi l'acord de govern definitiu. De totes maneres... Les presidències votatòries cada cop són menys importants, és veritat, després del Tractat de Lisboa, ara ja hi ha un president mm, escollit per la Unió Europea que més, en aquest cas, és, és un belga, uh -huh. flamenc, no? que és Herman uh, van Rompuy, i tot i que el, el paper de, de Bèlgica, en aquest cas, com a presidenta de torn, seria més d'organització, de, no? de coordinació de les eines de, del Consell de Ministres, jo no crec que els belgues se sentin pressionats. De fet, ells tenen problemes urgents que també els hauria de pressionar a, a formar govern quan abans millor, com són els problemes econòmics, perquè Bèlgica té el, un, un deute públic molt gran. De fet, és el tercer deute públic pitjor de la Unió Europea, només per darrere de, de Grècia i d'Itàlia. O sigui, que ells també tenen problemes econòmics greus, la crisi també els afecta, i de fet, si algú està pressionant, perquè no s'allarguin molt les negociacions... La formació de govern, precisament, són les cambres de comerç, les associacions empresarials i el poder econòmic del país. Ells són els primers que no volen córrer riscos de, de caure en aquest paquet de països que estan sota sospita de, de poder-se'n sortir econòmicament els pròxims mesos. Doncs que altres estarem pendents de com evoluciona la, aquesta crisi que s'està ja està, està ja a Bèlgica. A sí. uh, Carla Colomina, uh, investigadora del CIDOB, moltes gràcies per la de la criada sí. d'IBET Ràdio. Bona nit. Gràcies a vosaltres, bona nit. Ràdio.